أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نبيًا وقال الله إني معكم لين أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسولی وعزرتموهم وآقرزتم اللہ قرضا حسنا لو کفرن عنكم سیئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجری من تحتها الانهار فمن کفر بعد ذالک منكم فقد ظل سوا السبیل سمائزت مندو تده پروگرام راغنڈی دل او دا منعقد کول او زمنگا اسطاسو دیتا راغنڈی دل او جمکی دل تده اغا سبب منگا تاسو طول تا معلوم دی چه اغا زمنگا پا دی مدرسا جوائر القرآن د سما شمانو د چاډه نازره او د چاډه حفظ نو قرانه کریم ختم ده الله ربوله زته او ایت مبارک وګرځي ذات من لو دنیا چھکالنا اللہ رب العزت ابادہ کڑے او کلہ دیتا انسانان رب کائنات را گلی دی دا وقت نا وقتن فوقتن اللہ رب العزت د انبیاء کرامو ا سلسلہ د جنابه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پورې جاری ساتلې و اوقتان په وقتن د جنابه محمد رسول الله نن بعد بیا امه د جنابه محمد الرسول الله صلی الله علیه و سلم تا داس پارلې ډیوټي وا چتا صبح زم ما دنیا تا پیغام در رسالت د جناب محمد رسول الله او مسله توحید را هر دور کې علماي کرامو داډي وټي کړي دا او کایه او ان الله تا دا قیامت داډي وټي به جاری وي او دغه د لوی نه علماء کرام عربی کائنات ورثه د انبیاء کرامو ګرځولی دی او د دی وجینا د علماء کرامو ا ماقام اغه ډیر لوی دی چې دای کار د دا انبیاء کرامو کې حدیث کرازی نبی علی صلواۃ و فرمای العلماء ورثة الانبیاء علماء کرام دا انبیاء کرام وارثان دی او انبیاء کرام دراہم او دنانیر نو پری خودی بلکہ علماء کرام تاچھ انبیاء کرام پری خودیو نو انبیاء کرام آگئی میراث کې علم پر خوده و کیو عالم ډیر مالدار شي ته دنیا په مقصد زمکا داسې څوک پاتې نشي چې داغه معرفت نکې او په دنیا دسمه کا کدا سې څوک پاتې نشي یار دې دې جنایو په مغد از مکه داس یو نعمت نه عادت حاصل نه پښې کال دې کار د انبیای کرامو نه کینو د وارث نه وې ها او د ټولو نا لو یو بهترین لو یو ډیوټیو بهترین کار اغه د بهترين کتاب اگر اسولو نو کېو عالم ارسللو یاليمي او د داخلي کتاب تبلیغ نه کوي اغه ميشن کې نه داخلي نو دا ميشن ميشن دي او نه کار کار دي او نه وارث د پیغمبر دي او غلوې کتاب ادا کتابو پریشتو ده چه کل کتاب آیا او سرگن شو نو پریشتو ویلو خوشالی ده آغا جب و لرا چه کمی جب بدا کتاب لولی خوشالی ده آغا امت لرا کم امت تا کتاب ملاوی او ده گو جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرا د دینا چي د قوم او د عربو دهر رسم نا اج حکمته نو بهزارو لکن زندگی نبی علیہ الصلات والسلام ته نبی علیہ الصلات بیان نه کړه چاته وجه وجدا چې کتاب ول الله نور کړل او چې کالا ډیوټیا والکیږي نو هم اجي وړي ده په لفظ د اقرا سره والکیږي اقرا بسم ربک رب الذی خلق الا شابه رومبه حکم نبی علیه الصلاه و سلام ته چې کیږي نو د قرآن لستلو ده اصل قران خلقو تورشه او د دیو جنا نبی علیه الصلاه سلام چه غل له ده او مساله توحید شروع کړل ده نو کاه بیانو ده الله وحدانیت نو دغه انداز فقط هغه چې کم الله رب العزت په خپل کتاب کې بیان کړل ده او نبی رسولات و سلام چکلم مکی مکرمه والا قریش راجه مشو وې ده په او دې به قران نو دې خلکو کې انتشار او تفریقه پیدا کړي نو نبي عليه صلوات والسلام او چې کوم ځای کې غणा مجما بیلیدا ک بازار کې بها کبل ځای کې بها کو چې غणा بیلیدا نبي عليه صلوات والسلام با اخل کو توي على رجلن يحملني الى قومي لؤبن لرکلام ربی تاسو یو وزوان داسی نشتا یو نر در کې نشته چې ما ځان سر خپل قوم تبوزی قبيله تميبوزي پلټا ور تميبوزي چې زه اتا د خپل د رب د کتاب تبلیغ وکم د الله د قران تبلیغ وتا کوم او بیا به وجه ذکر کولا فإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُوا كَلَامَ رَبِّي زګر زمادي قوم قريشو د الله کتاب اغه بن کړه دے او اغه نه پریدي نو ما بوځي چې زو د الله د کتاب تبلیغ وکم بل زکه بیان کم الله او قريشو یا معزز خلکو او پښې کړه د الله کتاب اغه تا رکاوټ وګرزیدل نو الله قران کریم کینو مثلی ویلي اله فی قریش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيب فليابدو رب هذا البيت اللذي أطعمهم من جو وآمنهم من خوف حلاكت ته من ده قريش لرا من ده كلا يو سفر ده كلا ده كلا يو كلا بل زائتا ده لها حلاكت ته فكار فداوي اللاوي رب بندگی کړې او د خپل رب د خانکاوې د دې رب بندگی کړې وي او بادشاه چې دئلې امن او مرګ کړو او خوف نه هم چې کوم دی خوف نه هم ام په امن کې کړو ډوړۍ ولآم ور کړو امني ولآم ور کړو مان د وسې ځا لوي نه امه تونې پکړو خوف نه امن کې کړو او بل نعمت دا رزق په پراخه کړو او دا دنیا کې ټول منډ چور انسان وای نو دغه دوه سې ژوند پاره وای کمل کې چې رزق خډيري لګه پاکستان کې خو امن پکی نه او په خپل ملک بنده تنګي عوام هم تنګي خواص هم تنګي ماتم حل کوم تنګي او مغبر هم تنګي ما په ټول تنګي او که په خپل ملک ارشدیر وی چوکاټ چاته سوی نه کوچاگی کی روزی نه نو خلق دې بیا اجرت کای کله یو ښا کله بلغه قریشو سره الله دا دواړه نعمتونه الله ور کړو امن کیمو ارزقوم دېر پچ کله دا الله رب العزت دا کلام مخالفت شروع کړ نو الله بیا نو اخلی اخلي اورت پہ کې او نبی علیہ السلامم دا سین نه دکړي چې نبی علیہ الصلات والسلام وی چما بوڅې سره ته کتاب بيانوم بس نا نبي عليه السلام وا جام ذکر کئي ف ان قريش منعو كلام ربي زمان قوم دي قريش زما د الله کتاب منع کوله دي خيغه خلکو ته چدا د الله د کتاب دشمنان او چې کلی د الله کتاب منع کوه نو قراني کریم خپل ذکر کئي مثلهم کما سال لذستو دا دی عرب و مثال دا دی ده او دا دی دا مثال د جناب محمد رسول الله دا سه ده لکه یو سڑه ده و او قور بلکنه ده او چار چاپیره خلق ناس دی فلما اضاءت ما حولهو ذهب الله بی نوره اللہ کو رنا را استا و اغور سر رنا را له ماحول چار چاپیره اغورو خانه شو و چا فائده و نغسته نو زهب الله بی نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یو سیرون اللہ اغا رنا بوتلا او د یا اغا یارو که پرې خودل هشه بیام نلیده لکه اور و یو تور تیارش پده او چا در رنا ده پار او در نور و فوائد ده پار او اور بلکره ده او اغا اور رنا جوده کی خواغ خلق و نخلی اور منشی خلق بیا تیروکې بے فائدې پاجی شي دره عربو جناب محمد رسول الله بل مشال درانا راړه دنیا رو خانه شو غیر چا پیره خلق رازي اطرافو کې خلق خبريږي الله اغي ایمان راړي لگا نه جاشي خبر شوه دي الله صاحبت له دي حضرت جابر رضی اللہ تعالی او نجاشی لوی بادشاہ او هغه عرب مه رسیدلی رسیدلې دي وتاوی دا پیغمبر ځان تويو دان منی دان منی او چراشی د درا کسانو سزا ولا ورګه حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تل د جناب محمد رسول الله غبل مشال ارین لګونته رانار اغست دا سورې مریم او دربار د نجعاشي کو درې دل نه واغې ايسايو او سوره مريم شروع کړه د مريم وای کا ف ها یا ان سواد کله چې د ايسا له صلوات والسلام دې بیان لراغه اني عبد الله اتاني الکتاب وجعلني نبيا بادشاه دومره اوژړل دومره چدنجاشي ګيره ویلوند شوه خونا او د ګیر نه اوخ کې بواتي ولاندې به دي دومره او, او جړل تر دې روایتو کې چار څهار څا چا پیرا خلق اګيو مې جړل او بیا دا وی والله دا د بشر کلام نشي کېدې د دا دا الله کلام دی نو ګیر څا پیرا کو خلق رڼا قبول کړه خو چې کلام کوي ولا غرڼا قبول نه کړه وای نه نو الله تیارو کې پر او خدل دارنګ مدینه والاه نبی علیه السلام ته هجرت نشه مدینی وال خبر شو استقبال تر اوته احادیث وکرازی اراوته وڑی شي نه کئ او اشار وې اشار وې دو خوشالای نه نبی علیه السلام استقبال تلوی واړه اوته او خلق خپل کورونه صفا کول او یو دا 나와 چې زما به نبی علیه السلام ملمئ د بل داتمن 나와 زما به ملمئ الله بار کې دنیا روخانه شو خو چې کوم خلکو قريش وو دا الله کتاب ته روکاوټ جوړ شو او غي الله تیارو کې پرې خو او کمرانا رانا چې ته چا قسمت کې پاغای کې بیا وا انو هغه ډېر بیا غي نه فوایده غستې دي اول وحلت کې تیارو کې پاتې شو خو د نبی عليه الصلاه بیان اول وهلت نه مقصد مداو چې نبی عليه الصلاه والسلام راغله ده نو نبی علیہ الصلات والسلام دا ویلو ما ځان سره بوځي چې زړه د الله کتاب بیان کړي دا نبی علیہ الصلات والسلام دعوت دا نبی علیه السلام تبلیغ دا نبی علیه السلام بیان او فقط د الله کتاب اونن کار د انبیانو پیو سړې وی چې ځو کم نو هغه سړې به کی چې هغه کتاب د الله راغستې کوې ځه بیان کوم و بیان کے بدلہ کتاب نہیں ندا بیان بیان نہ دے ذکا اللہ و ہاذا بیان للناس بیان خدا دے دے خلق دے پارہ دا قران کہو سڑے وے چیز تبلیغ کوم لیکن دا اللہ کتاب ب پکی نہیں ندا تبلیغ تبلیغ نہ دے اللہ و ہاذا بلاغ للناس دا تبلیغ کتاب اگا دے دا قران ہے حلا هغه ساله وای چې دعوت ورکم لیکن دا الله کتاب بفقې نه الله کتاب بفقې نه نو هغه داویت داویت نه دے ځکه پیغمبر فق تعالی وای او دعو الی سویل ربک بالحکمه خلکو له داویت ور کا په قران سره بالحکمه ای بالقران مفسرین معنا کوي بهر كيف نبی علیه الصلاه والسلام دا قران راغستو او کله چې اخیری بیان د جناب محمد رسول الله دی حجۃ الوداع کې نو نبی علیہ الصلاتو السلام اګېم خپل امت ته چې ډیوټي واړه کین نو نبی علیہ الصلاتو السلام د قران ډیوټي واړه کړو صاحب توي بل له اني ولو آیا زماند طرف نه اورسوی ټولی دنیا تا ولو آیه تن اگر که یو آیت ولې یو آیت ولې نه دي دغه لوی کتاب چې د جناب محمد رسول الله دعوت اول پدې شروع شوهو د جناب محمد رسول الله دعوت پدې ختم شوهو دین چې تکمیل تر رسیدل او کامل شوهو نو هغه پدې کامل شوهو نبی علیه الصلاه والسلام تعالی وی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ستاد دین ستار سودا پارامانن کامل کو دین کامل شو نو ال کامل شو چی دو قران نزول ختم شو او چتر سو پوری قران نو ختم شوی نو دین ناقصو لا کامل شوی نو پورا نو لا شو بو ده دین اختتام کو قران ده دین हल्ला او پیغام چې نبی علیہ الصلاتو والسلام پر خوده او دنیا تا نو غام دا قران او غام دا قران نو نبی علیہ الصلاتو والسلام د قیامت پر اسکه تاسو کوي او خپل رب تا دربار کې ولادي او شکایت لګې اگر از چې دربار بلګې دلی او داسې راز یو يوم يفر المرء من اخيه وامه او ابي او صاحبته او بني انسان په دارس باندې د خپل رور نه بتختی د خپل پلار نه بتختی د خپل خوږی خزن نه بتختی د خپل بچونه بتختی ولی حالت بداسي وی چې هر یو تن هغه به د بل تن نه به پروا کړي ال تبدانی چاله راشه ته امدادو دادو کا راشه تراله شپارو کا اراشی تبر ولی را ولی قام قبیل را قوم را ولی کئی لکئی نہ التدام نشتے دانے چلی گیل تا کہ پدغ رز باندے اللہ رب العزت پوی و انه لذکر الک و لقومک وسوف تسالون قیامت پر اس با اللہ شکل انتہی جلال کرا غلی او اللہ تعالی انتہی غصے نو اللہ بوئی پیغمبر دا قران استام د شرافت یو نه خوه او استاد قوم د شرافت نه خوه استاد قوم د شرافت نه خوه و سوفت تسالون او درېګي یو تاسو کتابونه برې د قران مبارک عزت افوس کوم چې 4 اگستو او نبی عليه الصلاه والسلام فرقان کې الله ذکر کوي نبی عليه الصلاه والسلام وایي قال الرسول یا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا پیامبر بدا قیامت پر اس باندوی وا زما ربا زما دی قم اتخذو ھذا القران مهجورہ دا قران یا اللہ د عائشہ تا ورزولیو د لخوا نور غلی اللہ د عائشہ تا اللہ سوچو کې انسانانو کدا قران مونږ راغستې نه مو دې راغستې زګه قران چې سره راغلو دا غي اول مقصد اول مقصد قصد دا غي دا او چې انسان قران کې غواړي د انسان نه هغه راوخني چې اعتیاد د توحید دا منغيو خبر دا اعتیاد د توحید نه من قران نه دراغسته قران غواړي د انسان نه اتباع او سنت د جناب محمد رسول الله من نه دراغسته قران لا په هغه مانو زکه زمون غم هغه خالی نه دي یو رسمنه زمنګه خادي هغه خالي نه دی یو رسم نه زمنګه خالی هغه خالي نه دی یو رسم نه زمنګ وړه خالي نه دی یو رسم نه زمنګ ناستا خالي نه ده د انګريز د اټيبانه زمن پاسېدل خالي نه دی د انګريز د تابعدارینه ټول هغه تور طریقې دي هللا څنګه بکی نه څنګه پاسه نو اګه موږ څه دا کوو ناغي لمن قران نه در اغسته او نه سنت د پیغمبري پاک را اغسته دي اغي لمن ګورو ټيوي ډيش کامپیوټر وي سي ار موبایل داسې زونه ګورو او پاري کې چې خزې کمه ادا کوي نو زمون خزې اغه کوي او پاري کې چې سړي کمه ادا کوي او کم تل کوي نو مونږ اغه کوو موږ نه در اغسته قران لا موږ لا نه در اغسته حلا نو سوچو کوي چه سبال امون پر از دا محشر چې الله انتای جلال کی اوال بیا یو بادشاہ بل بادشاہم نا چلی گی اللہ بوئی این الجواب را چرت دیا زورور این ملوک الارضی چرت دی بادشاہ اندازم که این من تکبر وفتخران از چرته چرت دی چرت دیا زورورا متکبرین پخر کون کی التا بیامون دا جواب نشور کولی ایزت من که دا جواب منگ واو چه ورکو نداغی د پارا دا بچی اللہ دی دیتا دا ختم مبارک اگرزی او الله را بولی زد تی دا بچی زمنگا او د دی دا مور او پلار د طول دا پارا دا اخیرت او دا دنیا دوال دا پارا دا خیر او دا نجات زریع اگرزی دا سی بچی براستل غاڑی او د الله کتاب تا با کینال غاڑی پا دی نیت چه دی به اوس هم دا الله کتاب ز دکې په نازراو په حفظ باندې او د دینه پسته به بیا ز دکې فاعل مننه او بیا به خلق ترسه پدې نیت برازو حلا د دنیا تعلیم هغه کې دانه و چې می کوي خو ګورای تعلیم نه ده خا د پیسو غټلو اونار ده یو چل له اے بي سي ته تعلیم ویل ګناه ده لا تعلیم نه ده ا د پیسو غټلو چل له 1 2 3 تعلیم نه ده پیسو چل چلله اخیری انتهاء دای کډار تر شنو پیسې ګټي کې انجینیر شنو پیسې ګټي ټول د پیسو ګټلو چل ده فو د پیسو ګټلو موهزبه طریقہ ده یو اسانه طریقہ ده نور ګره تعلیم نه ده تعلیم د قران ده خیرکم من تعلم القران وعلمہ بهترین تاسو کې هغه څوک ده چې دا قران تعلیم وکړو او دا قران تعلیم بللا ورکو دا تاسو کې غواره دی نبی علی صلاتو سلام فرمایي زدمندو زستان سو روان دي نور حایله کیدن لو غالم زمنده مدرسه د یو سو کال نه دیسه کې د الله په فضل او کرم لګیا دا علماء کرام د دې استادان غیوم الحمدلله اخلاص سره لګیا دي او کار کوي الله دی نورم ترقیور کوي غیلا کاریاں حضرات الحمدلله غیوم خو اخلاص سره لګیا دي او کار کوي دلته الحمدلله د مدرسه کې د ترجمه ځان له کلاس ته ده حفظ او د ناظرې ځان ځان له کلاسونه دي ورسرا سلور درجه کمچه علوم آلیه دی دو قرآن کریم دا پارا نو سلور درجه دی که الحمدللله شتا دے. او سلور زگه دي مزید لا منگه یو دو دریکالا که سوا نکڑه چه من سر وسائل کم ده وسایل کم دي اسباب کم دي الله دي برابر کی او الله دي د امن فضا قائم کی چې د دې ټول مدارسونه الله دا خلق منور او ګرځي سلور درجی دي نا زیرادا حفظ دے ترجمه دا دا ټول فنون د کې ویل کیږي ورسره بیا صرف نحو منطق مانی بلاغت بیان دا ټول ویل کیږي ورسره ورسره داغه ما شومانو تربیته وی الله دې حقیقی مانو کې کامیاب کی عزتمند اوغه سلسله کې دا اوسنې پروګرامومده هر کال کې یو پروګرام داسې کیږي کله لسمه شومان کله شپک کله اتو کله دولس داسې ما شومان کله شل وی او داغه ختم نه وي ننوم چتا سومنګ راځه ما کېږي لودید طرفه مراجعه ما کړي چې د حفظ او د ناظره د ماشومان او د معشومان ما ماشوماندی د دقیق ختمونه دي الله دې مزید ترقی غیلور کی زمونږه ګران ملوان سراغلې دي زما استاد محترم بچا سپ دې اغه یوم راغلې زمنгран مشر علامہ مولانا امداد الله سیف دی اګیوم راغلی دی شیخ سیف ان شاء الله اګیوبام ترنګ سات لراشی دا پروګرام شروع کولو ته مخه زده الله رب ال عزت د کلام د تلاوت د پارا وسی الله قاری وسیلاتا درخواست کوم زمونږ د مدرسې او طالب علم دی چ هغه راشی او دا الله د کلام تلاوت کی ګران محترم کو د مولانا مبتی توصیف احمد ست اب داړم بیان چې په منيري پائن محللا ډاګه چم د مناربه جماعت کې تجميعه فورز او 26 2009 کې شوه او دا دویم نمبر بیان په مدرسہ جوایز قران مرغوز محللا بدر خل کې نختم القرآن په سلسله کې په بارا دوزار نو که شعره زدید ملاویدو پتیا ساته ای اشان دی توید سنت کیسٹ اینڈ شیریز مرکز دوکار نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیزده مین چوک جنگیر آراد سوابی راپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301